Parlem de lletres. Continuem el nostre programa parlant de lletres, portant els llibres fins als oients, que estem a l'altre costat, de la mà de Jordi Fernando. Molt bon dia. Molt bon dia. I avui parlem de llibres, però també parlem d'alguna manera de periodisme, no? Perquè ara ho a fora, que nosaltres que hem, hem passat per la facultat de periodisme, doncs aquest llibre ens sona bastant. És d'aquells eh, recomanables? Sí. O, o vaja, o recomanats. Bé, són dir recomanats i a vegades obligats. Exacte, a vegades obligats, no? Sempre aquí comentem moltes vegades que la pitjor, el pitjor accident objectius que es pot posar darrere d'un llibre és obligat, sí, no? Sí. Perquè, vaja, no amb un llibre, amb tot, no? Sí. Però les lectures obligades a mi sempre m'ha semblat una impertinència, no? Perquè sí, clar, és fer malbé mal les poques ganes que pugui haver de llegir, no? Que això gent, no treu no? que després sigui un llibre més que recomanable i que sigui un llibre, exacte, exacte, doncs, que realment, exacte. allò com dient d'obligada lectura, no? Però, sí, sí, sí, Però sí que sí, quan sí. arribes a una classe i et diuen per la setmana que ve t'has de llegir a sang freda, doncs no és igual, clar, eh? no és el no, mateix. A, a, a, més a més vull dir i tots els beneficis que et pugui aportar aquella lectura, si t'has d'en d'empassar 400 pàgines en 4 o 5 dies, doncs clar, ja no ho fas per motius de plaer literari, sinó que ho fas senzillament per, exacta per obligació, clar. el que dèiem abans. I aleshores el plaer jo no l'acabo de veure per allò. <ríe> Però, <bueno. ríe> Però si més no sé sí, què té a veure uh, la història que explica Truman Capote uh -huh. A Sang Freda, amb això del món del periodisme, o del nou periodisme, que sentiu. Sí, de fet va ser uh, A Sang Freda, aquest títol uh, de, del, del Truman Capote, va ser un llibre que va despertar tot un seguit d'obres literàries que, que van venir després i també una, una manera d'escriure dintre del periodisme nord-americà de l'època eh, que va canviar senzillament el, el, la manera d'escriure els reportatges la manera de donar les notícies i eh, s'ha batejat, ho va batejar precisament un altre gran escriptor com és el Tom Wolfe com a nou periodisme no? Ell, fins i tot el Tom Wolfe va escriure un llibre eh, que es deia així, es deia el nou periodisme no? el, el, el New Journalism To, del Tom Wolfe vam parlar en aquest programa d'un llibre seu molt interessant que, que és la, la foguera de les vanitats. No? Sí, Doncs ara retrocedim uns anys, diguem-ne, retrocedim uns anys i amb un autor, diguem-ne, que va ser el causant de, del que després va posar en teoria el, el Tom Wolfe, com és el Truman Capote, doncs li estudiarem eh, la seva obra, diguem-ne, més capdalt, no? la, més, la més ressenyable, que és aquesta A sang freda. Una, una, un títol que d'altra banda també hi haurà gent que li soni també per les uh, versions cinematogràfiques exacte, perquè és una història exacte. que ha arribat també a la gran pantalla perquè sí. per, perquè és una història uh -huh. molt cinematogràfica. Sí, eh? i tant. I tant. Vull dir, uh, tant o sigui, la pel·lícula evidentment es deia Sangre Fria i, uh, i exactament igual que l'edició en castellà i és una de les pel·lícules que molta gent ha vist. No? Uh, es va fer... Uh, molt pocs anys després de l'edició del llibre i el Truman Capote també hi va estar ficat, vull dir que va ser una cosa que va venir un, bastant una cosa darrere de l'altra, no? Sí. I, I evidentment va ser una pel·lícula que clar, com que el llibre havia estat un gran èxit, doncs la pel·lícula també ho va ser perquè va estar feta encara amb el, amb el gran impacte que havia provocat el llibre, no? I la pel·lícula se'n va aprofitar que encara el llibre en aquells moments fos un bestseller, no? Per cert, ho ha continuat sent sempre poc o molt un bestseller. Sí? Llibre, no, no, no, no, no, es, no ha caigut. Llavors no, però, és no? un long-seller, eh? Es que és que m'ho van dir l'altre dia i vaig dir, és veritat, sí, sí, és veritat sí. perquè ja no li podem dir ni best-seller a aquests llibres no, com aquests no, no, no? és que ara li diem best-seller a qualsevol Clar, best o sigui, un, un llibre que es ven durant tants anys de manera continuada, sí, que sempre sí, sí. hi ha algú en una llibreria que el compra, no se li pot dir best-seller eh? no, vull dir, home, normalment eh, els editors, diguem-ne que, que, vaja, que, que ens movem en aquest camp, hem dit sempre que les bones editorials tenen aquella llibreria de fons, aquells llibres de fons, que seria això, long seller, no? uh -huh. que, que són els que realment eh, aguanten l'editorial, no? perquè el fet que aquests llibres vagin provocant un degutall en, en, en el teu compte de resultats doncs fa que, que puguis publicar coses noves, etcètera, Clar. no? I, I evidentment les editorials que tenen aquests long sellers, o sigui, aquests, aquests, aquests llibres de fons en quantitat, doncs són les que més bé s'ho passen, no? Perquè pràcticament no han de fer res, sí. perquè aquests llibres no cal promoció, no cal res, senzillament la seva pròpia història, la seva pròpia anomenada, doncs, ja, ja els fa vendres, no? O sigui, no han de fer ni promoció no, amb els autors, no, ni exacte, res de no res, eh? Absolutament res, no? Per tant, és el gran somni d'un editor, no? Teniu uns quants d'aquests, no? Diem I... que, que aquesta és una història doncs, això, impactant molt cinematogràfica, però la gent que no ho conegui, doncs, es preguntarà per què tenim aquest impacte de sang freda Mira, el títol ja és una bona pista, no? El títol ians ja dona la pista que es tracta evidentment de, de, de, de la història, de la història i les conseqüències posteriors d'un crim, eh, esgarrifós, a no? eh, ens situem. Això va passar en un, en un poble de, de l'estat de Kansas, o sigui, de, de l'oest mitjà, d'aquelles planures immenses que no es veu una muntanya, que tot és blat i tot això. Que és maco de les, de, de, de així, d'entrada és maco. No? I aquells poblets que es veu un campanar així de fusta, bueno, sí. aquest seria l'ambient. No? Sí. A un poble, A un poble que es diu Holcomb, i que està, diguem-ne, a un comtat que es diu Fini, per entendre ens Està prop de la frontera amb Colorado, del que és l'estat de Kansas. L'estat de Kansas és un, un estat d'aquests que és, és bastant quadrat, és com... O sigui, està tirat a llapis, diguem-ne. Sí. No és un estat que té unes fronteres naturals, sinó que han aprofitat meridians i paral·lels perquè, com que és una plana immensa, mm. doncs han dit, mira, fins aquí és Kansas i a partir d'aquí comença Colorado. Una mica doncs... com els estats africans. Exacte, una mica així, no? I aleshores, doncs, eh, a uns 70-80 quilòmetres de la frontera amb Colorado, o sigui, de la part eh, occidental de Kansas hi ha aquest poblet que es diu Holcomb que diguem-ne el poble més important que té a prop es diu Garden City per, per, per qui més o menys es conegui el mapa d'Amèrica doncs eh, en aquest poble era un poble, estem parlant de l'any 59 era un poble d'aquells que no hi passa mai res absolutament res, no? Vida tranquil·la i, i fins i tot avorrida. Avorridíssima, almenys per nosaltres. Per, ells, sí. potser, no, potser, per ells potser, per exemple, la, la família que va ser víctima d'aquests assassinats, que era una família, eh, el pare de, la, la pare de família de la, de la qual es deia Herbert Clatter, era un home que era un pagès, un, un, un hisandat, un, un granger, de, amb que tenia doncs, molts camps de blat i d'ordi i es guanyava la vida amb això. Era un pagès, uh -huh. no senzillament. No? A més, més, és una part de, de la societat nord-americana que és important, tota aquesta de, de pagesos, no? de generació I tant, i tant. que no, treballa en el camp. O sigui, era un pagès, diguem-ne, important, en el sentit que, com que tenia una bona extensió de terreny, tenia una finca molt gran, era un home que, pues, que es guanyava la vida molt bé i, i, a més a més, era un home molt considerat en la seva comunitat, des del punt de vista de com consideren ells les persones importants de la comunitat, no? sí. perquè era metodista i era un home que anava cada diumenge a l'església, d'aquells que no fallava mai, i a més a més també era, una, era republicà, i a més a més era assessor, o havia estat assessor indirectament assessor del president Eisenhower per, per temes agrícoles. No? O sigui, que no era, aviam, no era una persona que no fos un, un no ningú, sinó que era una persona, diguem-ne, considerada en el, en, el, en el seu ambient. No? I ah, exacte, respectada. Exacte, i respectada. Aquest, eh, aquest tal Herbert Clatter estava casat amb la seva dona, que es deia Bonnie, i tenia quatre fills, eh, tres noies i un noi les tres noies eren les grans i el noi era el petit, diguem-ne, uh -huh. no? i dues de les noies grans ja vivien fora de casa quan van passar aquests fets, perquè una s'havia casat i em sembla que vivia prop de Chicago a Illinois, i l'altra estava estudiant a Kansas City, estava estudiant d'infermera no? però vivien fora de casa i aleshores el matrimoni aquest, els clàter vivien amb, amb la filla de 16 anys que es deia Nancy la la filla la tercera filla i el, i el quart fill, el primer fill diguem-ne, el petit que es deia Kenyon que tenia 15 anys, i, bueno, i tenien això una vida normalíssima, sense cap problemes, la, la Nancy aquesta tenia un mig nòvio d'allà al poble al costat... No sé si una, una vida normal, normal. Una vida normalíssima, una vida absolutament normal, plaent, tranquil·la, sense sorolls, res de res. Total, que per aquells atzarts de la vida... Eh, dos exconvictes d'una presó d'allà de, de, de l'estat de Kansas, també. Quan havien estat a la presó doncs havien fet una certa amistat, aquests, aquests homes es deien, uns deia Dick Hecock i l'altre deia Perry Smith, i havien fet una amistat entre ells amb, quan havien estat a la presó, i havien parlat amb una persona, que, amb, un, amb un presoner també com ells, que es deia Floyd Wells, que havia estat treballador de la família Clattern. El, el senyor aquest, el Herbert Clatter, tenia doncs, 15-20 persones assalariades no? eh, que li feien doncs, els treballs del camp, com és lògic. No? I una d'elles havia estat feia uns anys, doncs aquest tal uh, Floyd uh, Wells, que va fer amistat amb aquests altres dos, el Dick i el Perry, a, la, a, la, a una presó de Kansas. En aquesta amistat, resulta que ell els hi va dir que ell coneixia un gran G, que tenia molts calés a casa, que tenia, li semblava que tenia una, una, una caixa forta, que sempre tenia... Sí, es va doncs, convertir en un objectiu, no? Exacte, exacte. No? I aquells van fer unes orelles així de grosses i van dir, doncs quan sortim d'aquí, el primer que farem és anar cap allà, perquè, a més a més, l'altre els hi va retratar com volguem dir bufai fer polles perquè es que hi ni policia, ni res que se li assembli allà, mm. us emportareu el que necessiteu i el que vulgueu, i, i, i és que no us trobaran mai més. Va. Total, que aquells dos surten de la presó i exactament fan això. Se'n van cap allà, un, un dissabte a la nit, a la matinada, i entren a la casa, evidentment la família estava dormint, Uh, fan llevar el pare uh, fi, el, el, el, fan, fan que el pare lligui els tres membres de la família els separen, un a cada habitació i aleshores el pare, diguem de l'interroguen perquè els digui on són els diners Exacte, no? que això, que, que aquesta escena que estàs ara retratant doncs ara fa dos anyets o tres o menys, uh -huh. no ho sé uh -huh. eh, per aquí la zona del Maresme va ser una escena... És que els criminals tenen molt poca imaginació sí. Vull dir, sempre fan el mateix, ah, i ah, sempre els objectius sempre són els mateixos, no? aquí la gent doncs, que està a casa seva, absolutament indefensa, mm. en un moment de la nit en què t'has de pensar tu o sigui que sempre tens la guàrdia, baixa no? llavors el delinqüent... Amb la família i, exactament, és la família allà que no saps què fer, si, si plantar cara o no perquè eh, et poden matar un fill doncs clar, et quedes doncs, senzillament que retibat no? uh -huh. doncs aquests, aquests, aquesta pobra gent així es van quedar no? i aleshores quan el, aquests dos delinqüents en, en Dick Hickok i el Perry Smith van veure que realment dins de la casa no hi havia res de valor, a part de quatre ximpleries doncs eh, a un dels dos, concretament el Perry Smith aquest es va tornar boig, era com una mena de sociòpata una mena de sociòpata un, vaja, un, el que en diríem un serial killer no? Sí. O sigui, un element sí, d'aquests que no, te, que que no, no té, té consciència que no, no té empatia, no té cap mena de sentiment no? i aleshores doncs, es va començar a carregar la família primer eh, amb un ganivet li va tallar el coll al pare uh -huh. i després li, el, el, el va disparar i després es va anar carregant amb un tret a, la, a, la, a diferents llocs de la cara, diguem-ne, a cadascun dels membres de la família, que estaven lligats i a una pota de cadascú del seu llit, etc. Tot això ho explico perquè la novel·la no és cap secret, eh? tot això ho saps d'entrada. No? D'aquí parteix l'acció la, de la novel·la, no? Exacte, o sigui, no és una novel·la, diguem-ne, d'aquestes que es diu de qui ho ha fet, mm -hmm. perquè ja ho saps d'entrada, no? ja i ho ha tampoc fet. és una novel·la que diguis eh, eh, els agafaran o no, perquè mm -hmm. també ja saps que els agafen. Estan no, a la presó. Exacte, aquesta gent els agafa. No? Primer havien estat a la presó, havien tingut aquesta informació a través d'aquest antic empleat del, del senyor Clater, i després, evidentment, els enganxen i tornen a la presó. Perquè, clar, quan passa tot això en un lloc d'aquests, doncs, quan es... Des... L'endemà al matí va una amiga de la... de la filla de la Nancy, que havia quedat amb ella per anar, no sé, a fer, bueno, a fer qualsevol cosa, un diumenge al matí, doncs, es va trobar allà la història aquella, no? Clar, va veure que allò era molt estrany, que ningú, que el timbre i ningú es llevava, que ningú, que era a les 10 del matí allà no respirava ningú, que és estrany, que és estrany, aleshores crida el seu pare, el seu pare descobreix un cadàver, aleshores immediatament crida a la policia, la policia ve i comencen a trobar-se per tota la casa, doncs, plena de morts, no? La de, morts, de la família morta. Aleshores, la... explicaré el que és estrictament, ja dic, les primeres 30-40 pàgines perquè no, no cal explicar més perquè després la història és molt més complicada, no? però per situar la gent primer, les primeres investigacions de la policia se centren en el, el diguem-ne, en el noviet de la Nancy, perquè és l'última persona que els veu en vida. Uh -huh. Resulta que la nenia el dissabte a la nit, doncs el xiquot aquest, que no recorda, em sembla que es diu Bobby, bueno, no m'ha recordat el nom, és igual. Eh, el truc a la seva novieta una noia de 16 anys, no es posa que ell en tingués 17, 18, i li diu, escolta, podríem anar a veure, com que fa lluna plena, podríem anar a veure el llac, a veure la lluna plena, tal i qual, i, bueno, que, que buscava dir, aquest exacte, noi, eh? Anem, anem a fer una volteta uh, aviam Agradable. pels llocs romàntics i sí. tal. I la Nancy, com a filla de bon metodista li diu al seu pare, escolta, papa, mira que el, mira que el dit. noi aquest em diu això, tal, i son pare, el nanai del Paraguai, que vingui aquí a mirar la tele i si vol alguna doncs... I el, el nano aquest, el, el, el, el noviet, doncs, sí, sí, va... El dissabte a la nit passa la batllada amb ells, estan mirant la tele fins que el pare diu vinga tothom a dormir i els aleshores es a la parelleta a la porta i ell se'n va cap a casa seva i tal. Mm. Però com que és l'últim que els veu en vida, el primer que es creuen que ha pogut ser és ell, sigui pel que sigui, perquè eh, se'n pipés amb la noia o perquè el pare es barallés amb el pare per qüestions de la filla, pel que fos, sospiten d'ell. Els primers interrogatoris ja veuen que aquell nano és incapaç de fer una cosa d'aquella magnitud i de seguida de desisteixen. No? Però diguem-ne que el pobre nano, a més a més, de trobar-se tothom mort d'allà i tal, a més a més encara ha de passar per l'angúnia... Per sospitós. Per, per l'angúnia de, de ser sospitós de la mort de la seva xicoteta. No? Clar. Bé, això seria un dels primers passos. Després, eh, què passa? Per què els troben els dos delinqüents? Doncs els troben perquè aquell que els havia informat a la presó, quan veu el que ha passat... Clar, ell havia parlat només d'un robatori. Mm. Quan veu el que ha passat, se'n va a l'alcaide, perquè ells representen que encara està dins de la presó, i diu, ep, aquests dos deuen haver estat els que han fet això perquè jo els vaig informar d'aquesta història, no? I aleshores, clar, l'home aquell s'esvera perquè diu, és es que, clar, què han fet aquests? Quina salvatge han fet? O sigui, que no han robat perquè ell havia estat treballador de la Exacte, família, els coneixia, i una cosa es robar i l'altra matar, no? Ni més ni menys. I aleshores aquell, aquell s'espanta molt perquè també veu que potser a la llarga el culparan amb ell, mm -hmm. perquè ell és l'incitador el, d'haver-los enviat cap allà, i perquè no el carreguin amb el càrrec de còmplice d'aquells quatre assassinats, ell va a l'alcai de la presó i diu, ep, em sembla que aquests dos són els que han fet aquesta barbaritat. O sigui, decideix col·laborar. Bé, bueno, no, no, no decideix. No, o sigui, va ell i, i senzillament I explica la història. Sí. Ningú... O sigui, ell, ell es fa la pilota al cap i diu, bé, eh, bé, eh, que això a mi em, em petarà la cara, no? Per mm -hmm. tant, va l'alcaïd li explica, mira, mira, jo vaig dir això amb aquests dos i ara pel que veig que ha passat, segur que deuen ser aquests dos que han fet aquesta barbaritat. I, efectivament, aquells dos havien fugit, havien anat a Mèxic, però com que eren un parell de, de, de celebrats, havien tornat als Estats Units i estaven a Las Vegas allà pues mira, fent el xiplet, el que sigui. Sí. No? I al cap de sis setmanes del, del, dels crims els van agafar. Bé, bueno, entremig, el senyor Truman Capote havia llegit, evidentment, la notícia, eh, un, una notícia breu d'unes... una notícia d'aquestes, posa 200 paraules, uh -huh. de, de, em sembla que del New York Times, i li havia cridat profundament l'atenció perquè, clar, tot i que Amèrica és un lloc d'aquests que passen coses d'aquestes, doncs tampoc és que passi cada dia, això, no? I menys en una zona que ser rurals que dèiem tranquil·les, no? Exacte, no? A Nova York, doncs, ha assassinat a Chicago també, no? Però, però... Hi ha milions de persones i diries que com a mínim ha més possibilitats, clar. no? Però en un lloc on la densitat de població és una persona per cada, jo què sé, quants... Eh... Bueno, bueno, que aquí també no va ser, passar, però... no? Que, que, una, que passin un crim a Barcelona o que passin, com fa no massa, un crim en un poble perdut, en el qual, doncs, sí els assassins sí, sí, siguin sí, del sí, sí. propi bueno, cas de Tor, aquell poble del Pirineu i sí. tot això, que, que clar, ara t'estranya molt més. No? Molt, Exacte, no? No? Doncs una cosa semblant seria el plantejament. I aleshores el Truman Capote doncs, va veure l'oportunitat de la seva vida com a, com, a, com a periodista, com a novel·lista, com a tot plegat. I se'n va cap allà. Se'n va cap allà. Cap a la presó. No, no, s'han va cap vacances. O sí, sigui, a... viu a Nova York, ell sí. viu a Nova York i i diu, "Man, vaig cap allà perquè això a mi, això és un filó." Uh -huh. Ell va a un filó, un manualista, com, com a periodista, com el que sigui, i diu, "Això és una cosa que que li haig de treure el suc." Però, com que el, el Truman Capote té una vida bastant complicada, en aquell moment ell ja, ja té una certa fama, perquè ja ha publicat, per exemple, el llibre aquest que es diu Esmorzar al Tiffany's, que s'ha traduït per desayuno con diamantes, uh -huh. i han la pel·lícula també, sí. Audrey Hepburn. Ell ja era un, un escriptor, un novel·lista relativament famós, no? I com a periodista també. I uh, tot el que ell va cap allà... Però pensa, eh, a mi em passa una cosa, que resulta que jo sóc homosexual, perquè que pot era homosexual. Diu, si jo vaig allà, al mig del, del, dels estats aquells de l'Amèrica... Conservadora. Mig, conservadora al màxim, a un poble que no em coneix ningú, jo començo a fer preguntes, com que tothom sap, tothom sap la meva inclinació sexual, doncs allà tothom se'm en banda i no en treuré res. Solució, què pensa? Uh, recluta, diguem-ne, a una amiga de la seva infantesa, que és una escriptora molt famosa, que es diu la Harper Lee, que és la que va escriure uh, Matar un rossinyol, que uh -huh. és aquella, una novel·la també molt famosa, que ell havia conegut a un poble d'Alabama, que es diu Monroeville, que havia passat la infantesa al tromacopo d'allà. I la seva veïna Casualitats de la vida era la també Harper la Lee. També es va fer escriptora i també... Ah, exacte, sí. no? o sigui, dos camins que, que, la, que la casualitat de la vida va unir i que van ser dues carreres literàries molt importants. En aquell moment, la Harper Lee, diguem encara no és eh, excessivament famosa, però ell diu, aquesta m'obrirà les portes d'aquesta gent, perquè és, és una dona de l'estat de, dels estats del sud, li tindran més confiança, uh -huh. i aleshores doncs, jo aniré apuntant tot el camí que ella m'obri. I dit i fet, se'n porta la Harper Lee cap allà, i la Harper Lee el que va fent és parlar amb totes les dones dels implicats policies, familiars, coneguts... Eh, en fi, fins i tot de, de, de, dels propis convictes, o sigui, els propis acusats, quan després el sí. els agafen, a fer efecte a, a través de, de convèncer les dones, després el Truman Capote entra al darrere i entrevista els marits de les dones i a les dones a la vegada. O no? sigui, sí, primer s'ha de convèncer la dona, eh? L'hi ha al camí. La Harper Lee li al camí sí. de tota la, la investigació que, que, que va fer per, per redactar el llibre aquest de Sancfreda. Pensa que va eh, va trigar cinc anys a redactar el llibre. I aleshores, durant aquests cinc anys, doncs, ell va fent tot això, va, va, va agafant documentació, documentació... Però una documentació que avui en dia ens, ens sonaria molt estrany, perquè resulta tot i que en aquella època ja hi havia cintes magnatofòniques, hi havia magnatofons, mm. grossos, però n'hi havia, ell d'això res. O sigui, ell anava amb una llibreteta i Ama. anava aprenem notes, i anava deia que tenia una memòria extraordinària, o ell ho considerava. D'aquests en queden pocs ara, eh? Sí, d'aquests en queden pocs, exactament. I, <ríe> I a més és que no et creuen. No, no et creuen gens. O sigui, però, bueno, ho has és de tenir gravat, eh? Això també va ser un focus de, de discussió quan al llibre. Perquè clar, va haver-hi molta gent que un cop va sortir el llibre va dir, escolta, això no ho he dit mai. Ja. No? O aquesta cosa, em sembla que no va anar així. Com que, no hi, ha, detallet, com que no hi ha aquesta honradesa que quan dius una cosa va missa, doncs s'ha de gravar. Exacte. A més a més, el Truman Capote, de bon començament, va ser molt conscient que ell el que feia era una novel·la. No era Però, exacte, informar. No? Però ell deia, és una novel·la de no ficció. Uh -huh. Després se n'ha dit d'això, novel·la testimoni, s'ha disfressat de moltes maneres. Però ell el que fa, d'alguna manera, és novel·lar uns fets reals, uns fets eh, autèntics i, i tristament certs, però al seu aire. Ja. I aleshores, quan una escena d'un un diàleg d'una persona que havia entrevistat doncs no li acabava de convèncer, doncs hi posava una mica més de sal. No? Bueno, no, però que això, eh, ara hi ha moltes novel·les no, que I es fan... Fa, I tant, que... i tant, tan, tan. Però ho, clar, com que es basaven en uns ho fer-reals... Ho una mica. Com que es basaven uns fer-reals que van col·lapsar la societat tan fortament, clar, la gent deia, eh, Pep, aviam, si estàs escrivint sobre això... Aviam, escriu la veritat al 100%. No? Però el Truman Capote era d'aquells que creia que la veritat no m'ha de fer malbé una notícia. No? <ríe> <ríe> que això ja periodistes que fan. I aleshores pensava una mica així pel que deia. No? I ell sempre s'escusava en, el, en aquesta dualitat. No? Deia, no, no, és una novel·la, de no ficció, però una mm -hmm. novel·la, no? yeah. que tu penses, bueno, o una cosa o l'altra. No? Clar, però... perquè després el, si tu la vens com una història real, és com Clar. aquelles pel·lícules, bueno. no? que tu vas i ho veus com una història real, i tu creus i tu al final surts d'allà pensant que realment bueno. tot el que t'han bueno. explicat i com t'ho han bueno. explicat és la realitat. Però no, però és que ell el que va fer d'alguna manera és obrir un camí i que després s'hi ha apuntat tothom. Sí. Perquè tu veus la pel·lícula, un, un, un biotòpic d'aquests que fan del personatge tal mm. i si coneixes el personatge tal dius, em sembla que li han posat més pecaformatge. Et trontollarà no? moltes dir, exacte, coses. No? No? Dir, això és un camí que ell va obrir i diguem-ne que es va obrir la veda d'alguna manera. Mm. No? I, però des del punt de vista que ens interessa avui en dia, clar, en aquell moment els interessava molt la veritat, perquè una cosa que acabava de passar, un fet luctuós, quatre morts, vull dir, clar, molta por. Va ser un escàndol. Exacte, molta por en aquell poble, tu imagina't l'endemà i els dies ah. següents de veure, carai, eh, aviam si ens entren a casa dos no temps fan el mateix, vull dir, clar, va ser una situació, allò que se'n diu, de pànic social. Mm. Aleshores, quan el Truman Capote va publicar el llibre al cap de cinc anys i la gent va veure a fi, que liter literaturitzava un pèl massa, sí. clar, va haver gent que es van pipar perquè van dir carai, doncs eh, no s'ajusta exactament a la realitat. I els no? testimonis, allò que diuen, home, jo pensava que era per explicar la història com ah, anava. Ah, exacte, no? exacte. I aleshores, això va ser, diguem-ne, greu en aquell moment, però ara, 50 anys després, eh, a nosaltres això ens preocupa ben poc. El que hem de valorar és l'obra literària com a tal. Que sigui cert o no fins a cert punt, Bé, bueno, pels historiadors sí que serà important, però per un lector de novel·les no ho és tant. Clar. Per tant, ara el que hem de llegir-la és sense totes aquestes, diguem-ne, eh, condicions que en aquell moment hi havia i realment eh, gaudir-la com a obra literària, sense més. Uh -huh. Qui vulgui saber la història real aquí té una bona base i el 10% que falta o que s'obre, doncs cadascú, cadascú que s'espevili ha de trobar-lo, no?, pels seus, pel seus mitjans, que també n'hi ha. Però vull dir, eh, la gràcia de l'obra ara és considerar-la estrictament com una novel·la, no? I val la pena només com a obra literària? Absolutament. Està molt ben escrita. O sigui, el, el Truman Capote és un gran escriptor. Un gran escriptor. Una persona complicada, el Truman Capote, molt tormentat. Perquè, d'entrada clar, en Truman Capote, però ella es deia Truman Persons perquè era el nom de son pare real, no? Uh -huh. La seva mare es va divorciar, va tenir el Truman Capote amb 17 anys, la mare, o sigui que ja és una situació una mica delicada, ell va néixer a Nova Orleans, total que la mare, doncs, pel que sigui, es va divorciar del, del marit, d'aquest tal Persons, i el nano el va col·locar, literalment, amb uns familiars seus de la mare allà on et deia, el, el, el poble que, que comentava d'Alabama, de, de, uh -huh. de Monroeville, on va conèixer a la Harper Lee. I allà va estar vivint amb una mena d'àvia, però que tampoc era l'àvia, era com una tieta, àvia... Sí, que el, llunyats, eh, que el van col·locar. que el van col·locar. I allà hi va passar uns anys relativament feliços, però sense arrelar-se, diguem-ne, no? D'alguna manera faltat, doncs, de l'estimació d'una mare, d'un pare, etc. no? Després la mare va venir, se'l va cap a Nova York... Perquè ella eh, s'havia enamorat d'un eh, agent, en diríem d'un venedor relacionat amb el món del tèxtil, uh -huh. eh, un cubà que es deia eh, José Capote, José García Capote. No? I aleshores aquest cubà, al casar-se amb, amb la mare, el Truman Capote, el va adoptar. I a l'adoptar-lo li va donar els cognoms i per això el Truman el truman es va dir Truman Capote, que uh -huh. és el nom del seu pare adoptiu, diguem-ne. Cubà. No? Exacte. O sigui, els americans, que són molt seus, li diuen uh, Truman uh, Capiuti o alguna cosa així, una cosa molt rara, no? O, però en realitat és un... És Capote. Si sí, nosaltres senyor, ho diem bé. Exacte. No diem bé <ríe> perquè aquell senyor es deia José García Capote. Sí. I clar, els americans ja diuen Capiuti o Capiuti, un nom així, bueno, com vulguis. Sí, en English, bueno, allò no? de manera de pronunciació anglesa, no? Exacte. Però no, no es diu Capiuti ni res que se li sembli aquest senyor es diu Capote, perquè el seu pare era cubà. I aleshores el seu pare es guanyava molt bé, bueno, el seu padrastre vaja, sí. millor dit, es guanyava molt bé la vida a la, allà, o sigui, a tot el que és Park Avenue i tota la zona de Nova York, que en aquella època, als anys 50, doncs era, bueno, una mica abans, als anys, als anys 30 i 40, era on el negoci del tèxtil, doncs, doncs, floria. Però va tenir també un mal cop de la fortuna i també van haver de deixar el pis de Park Avenue i anar se a altres llocs. Vull dir que en qüestió de 10-15 anys de la seva infantesa potser va canviar de domicili aquelles 4, 5, 6 vegades. Clar. Va canviar la col·le unes tantes vegades més. Vull dir que un, un nano que va tenir una, infa, una infantesa bastant desarrelada, bastant complicada. I a més a més, clar, li aflorava doncs, aquest tema de l'homosexualitat, que en aquella època, doncs, clar, tot això era problema afegit, era molt complicat, etc. Total, que hi era un personatge una mica difícil, no? I després, vull dir, durant tota la vida va tenir doncs, moltes depressions, també va caure en temes d'alcoholisme, en temes de drogadicció, i la ja més gran, eh? de, ja quan, quan era més gran. I eh, d'alguna manera era una persona que d'uns orígens molt i molt humils quan va arribar a, a ser algú en aquesta vida, tenir un èxit a través sobretot d'aquesta novel·la i de, hi ha una mica d'abans aquella que he comentat de, de l'esmorzar amb diamants, mm. o de l'esmorzar Tiffany's, vaja, millor dit, doncs no va saber estar al seu lloc quan va arribar a la fama. I llavors allà es va tornar així mitximple, va acabar en tots els bicis, i, i d'alguna no manera... No va assimilar, no? no va assimilar, no? I, i d'alguna manera va començar a organitzar festes d'aquestes esplendoroses, a, a, o sigui, va voler, diguem-ne, entrar a la G7 el preu que sigui. Allò, tenir un grup de, de gent que el valori, i potser perquè la infantesa no l'havia tingut, Grà, no? Però, però que et valori l'aristocràcia, quan tu no ho ets, vol dir gastar-te molts diners, ja. no? perquè ells vinguin a les teves festetes no? i tot això. Ja. No? I vull dir, va caure en aquest parany, i em sembla que ja no me recordo el nom d'un altre escriptor americà, que deia que en Truman Capote, eh, amb bastanta fortuna, ha entrat eh, a la G7, i jo, amb bastanta fortuna, he aconseguit sortir-ne, no? Perquè ella ell es considerava aristòcrata de, de mena i ella el sí. que volia era fugir de tota aquella colla de... En fi, de... Bé, bueno, que tot de gent... depèn dels de, de teus orígens d'on siguin, exacte, voldràs una cosa exacte, o una altra, no? Exacte, no? Doncs va ser una persona relativament complicada, no? I aleshores també el, clar, el tema de l'homosexualitat en aquella època doncs, era, com et deia, un, un problema i en aquest aspecte que no era comprès i era difícil de fer entendre i tot això li va provocar ser una persona bastant turmentada no? uh -huh. des d'un punt de vista psicològic, des d'un punt de vista eh, vital. No? I tot això també reflecteix en l'obra perquè en segons, en segons quins personatges doncs ell eh, s'hi abona una mica més, no? perquè els fa potser més tràgics del que eren, o vull dir, distorsiona una mica aquella realitat que dèiem al començament, però, això sí, en benefici del lector, en aquest cas. Ja. Perquè a mi que aquell personatge fos no fos exactament així, Bé, em preocupa poc. A mi el que m'interessa és que com obra literària doncs, eh, aquest personatge m'agrada molt, no? uh -huh. perquè al capdavall estem parlant d'això, d'una novel·la. No? I una mica, clar, és tot aquest joc que ell planteja que, que arriba un moment que si hi entres t'agrada moltíssim perquè ell diu que és una novel·la de no ficció, podríem coincidir en que el plantejament inicial sí que és així, però després, un cop estàs llegint, estàs dintre d'una novel·la i tanta fa que sigui veritat com no. La veritat és que, com a obra literària, és magnífica. Ah, I més el que deies, no? que, que aquesta novel·la escrita per un altre, tot i que els fets eh, de, dels quals parteix són els mateixos, doncs no estaria escrita de la mateixa manera, només per la forma, sinó per al contingut que li dona cadascun dels personatges i de la manera d'endinsar-se no? a, a la història, que el tema personal doncs, afecta, clar. Segur que sí, perquè jo diria que tot, tot, aquest, tot aquest torment que ell porta a dins... Eh... Uh, passa una mica a la veu dels personatges, o de segons quins personatges, no? Uh -huh. Personatges que potser a l'hora de la veritat eren més plans, doncs ell els transforma en més dramàtics i, i li dona aquest to una mica d'atenció que té la novel·la sobre, sobre els caràcters de la gent. i Clar, ell va, va, va abonar-se en el fet de que eren gent més aviat eh, eh, solitària, gent una mica que que eren caràcters difícils en general, no? la població de per allà, perquè amb ell també li va costar molt d'entrar. I la gent d'allà, diguem-ne, ell s'ho va cobrar, això. No? Uh -huh. O sigui, els va retratar una mica, potser, més, més toscos, més, més rurals del que en realitat eren. I això tampoc va agradar, com és lògic, Clar. no? I aleshores doncs, va tenir una sèrie de... Va ser una obra molt conflictiva, en el sentit que els, els entesos en periodisme i en literatura el criticaven que hagués exagerat segons quins temes, i els que realment eren els testimonis del que havia passat, li deien que molta part del que deia s'ho havia tret de la màniga. No? O sigui, aleshores, va haver-hi tota aquesta confrontació i que en aquell moment, ja dic, va ser molt important, però que ara eh, relativament vaja, pertany al passat, no sé com dir-ho. No? Bé, com una obra d'aquestes característiques no podia ser d'una altra manera, que la trobem tant en català com en castellà. Uh -huh. Veig que en català tenim una edició de proa sí, sí, i sí, en castellà sí, sí. anagrama. anagrama, anagrama sí. Però, sí. però n'hi ha moltes més. N'hi ha, ja sí, perquè... sí, ha moltes més perquè, bé, maneres, sí, sí. és una d'aquestes, com ho dit, això... Bueno, Long seller. Re, Long que seller de, que, Un llibre de fons. Que es, que es va... Fons d'armari, n'hem de tenir Exacte. també fons de, de, de prestatge. Sí, que és veritat. <laughs> doncs bé, deixem aquesta novel·la aquí, doncs, dient que és una història tràgica, que sí, aquells que també sí, sí. Uh -huh. els hi agradin aquest tipus de novel·les doncs que sabien que està molt ben escrita i uh -huh. que, per tant, i això ja és una gran targeta d'entrada. I tant. Uh -huh. I treu és aquest autor, a sang freda el títol, i Jordi, que moltes gràcies per portar-nos-la. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé, bon dia.